בעזרת השם ידבח, ספר אלים לתרופה, המשך, תל"ז. ברוך השם יום א' תבוא, תר"ג, אומן. רב חסד ומרבה להיטיב, ירבה חסדו ותבוא עמו. להטות לבבו אליו, ויחזקו ויאמצו בהתחזקות וקדושה. להגביר הטוב על הרע, להנטותו לתחייה. ויקטב ויחתם בתוך הקיבוץ הקדוש בספרן שצדיקים. לחיים טובים, לחיים ארוכים ולשלום. לאהובי, בני חביבי הוותיק, הרבני מורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל יוצא חלציו, שיחיו. ביום ה' כי תצא העבר, באתי לפה בשלום בעזרת השם ידבח. והייתי מצפה לידיעה טובה מידידנו רבי נחמן. ותהילה לקהל היום בין התפילה ובין הילוכי על ציון הקדוש. בא אלי טוב. ורבי נחמן, מן רבי מאיר מקהילתכם. והודיע לישועת השם שכבר בא רבי נחמן בשלום עם עשרים כסף. מה נשיב להשם ככל אשר גמלנו, עד הנה, כרחמיו וכרוב חסדיו, אלו מלא וכולי. כי מאוד היו עיניי קלות לשמוע טוב ממנו, בפרט שהוא קודם ראש השנה. טוב להודות להשם אשר הוסיף חסדו להביאו לשלום בלי כליון עיניים. חסדו גבר עלינו באמת השם לעולם הללויה. אחר כך קיבלתי מכתבך בבשורה הטובה הזאת, ברוך השם, אשר עד כה עזרנו. ותבקש מהשם יתברך, ותמסור לו כל תנועותיך, והוא יתברך, יגמור בעדך לטובה, אמן כן יהי רצון. ויתר מזה אין פנאי להעריך, רק צריכין להאמין שכל מה שעובר על האדם באיזו בחינה שהוא, הכל רמזים נפלאים להבין פעולות השם וגדולתו עד אין חקר. בפרט קודם ראש השנה שצריכין לתת לב לזה ביותר. מי ייתן שנזכה כולנו להתחדש בזה בראש השנה לטובה, ונשליך מעלינו לגמרי כל בלבולי הדעת שמקבר. כי אף על פי כן, אף על פי כן, המחשבה ביד האדם לעטותי כרצונו, ובפרט שנזכה להרבות בתפילה ובקשות ושיחות בינו לבין קונו, ולהתחיל להרגיל עצמו בכל יום לעשות מהתורות תפילות, כי זה יסוד מוסד ועולה על הכל, אשר שיוחז בזה. ויש לי תהילה לקל הרבה הרבה לדבר בזה, אך קצרה הירייה ואין הפנאי מסכים. דברי אביך מצפה לראותך בשמחה מהרה, נתן וברסלב. ותפרוץ בשלום ידידי הוותיק מורנו הרב נחמן סוחר שיח... שיחיה, אם עדיין לא יצא מביתו תראה שיביא מועד לסחורה אחד או שניים על כל פנים, כי אני צריך מאוד לראותם קודם שהתקבצו העולם לפה מכמה טעמים. ואם אפשר שיביא בהוצאה קלה עם כל החמישה עשר כמכתבך מה טוב. והשם נדבך יגמור הכל לטובה. ונפלאתי שלא כתבת לי פריסת שלום מידידנו אבי נחמן לרועי העיר, נכד אדוננו מורנו ואבנו זכר צדיק לברכה, וגם אבי יוסף, ותשלח לי ידיעה מהם על ידי אבי נחמן ועל ידי מכתבך. ואני תמיד אאחל לישועת השם בכל הדברים בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, הן בהצטרכות הגשמיים, הן בעיקר הרפואה והפרנסה, שהרפואה ופרנסת הנפש שלי. ושל בני ביתי ושל כל הנלווים וכל ישראל. כי צרכינו מרובים מאוד מאוד אשר אי אפשר לפרטם. אבל לא יתבח רב להושיע ואליו כל תקוותנו בכוחו של הזקן שברך את הבנים בחיים טובים וחיים ארוכים. נגילה ונשמחה בישועתו אמן כן יהי רצון. ויפרוס בשלום כל בני ביתי בברסלב ובשלום כל אנשי שלומנו שיחיו. ויקבל פה רצוף איגרת ואם אפשר שידבר עמו לטובת חתנו, מה טוב? בפרט להביא לו החפצים שלו על יום, טוב הבא, על יום טובה באה לנו לטובה. כי איכשהו אף על פי כן רצון השם יתברך ורצון רבנו ז"ל, שהתווספו נפשות שהם בחינת שכנים אל הקיבוץ הקדוש, ואתה מרום לעולם השם. מרבי אפרים בן נפתלי קיבלתי מכתב בתשרין שכתוב לך שתקנה לו לולבים והדסים כשרים ומודרים. השם יתברך לזקן וכולנו להיות בכלל נער בוכה. עד שנזכה לתרוג מהודר עם כל מיניו. מי ייתן שנזכה להריח הריח טוב של כל המצוות הקדושות, ובפרט המצוות הקדושות של החודש הקדוש הזה וחודש תשרי הבא עלינו לטובה, אמן. מכתבים בשנת ה' אלפים תרד תל"ח ברוך השם יום א' עושן הרבה תרד גמר החתימה הטובה לנצח לבני שיחיה עם כל בני ביתו שיחיו. מכתבך קיבלתי היום קודם ברוך שאמר וקראתיו תכף, אף על פי שלא היה פנאי מסכים. וגודל צערי תוכל להבין, בפרט שהגיע אליי בעת שהייתי חש במעי. ואני מוכרח להתפלל עם הציבור ביום כזה. ובעוצם בלבול טרדת דעתי וחלישותי הגיעני מכתבך הטוב. אך אף על פי כן אני מאמין שהכל לטובה. הסך שלושה רוב על כסף וחצי קיבלתי וחילקתי כרצונך. זכות הצדקה תעמוד לי מנחה להצילך מעתה מכל רע. וביקשתי בתחנוני מהשם מטבח או שאנה בשבילך. וגם ביקשתי שאדע מה להשיבך. אך גם אתה, אתה, צריך להחיות עצמך, מה כל פנים אין אתה מתנגד על אמת כזה. כי באמת יש גרועים ממך הרבה הרבה ועדיין הם מתנגדים גדולים והם מזיקים לעצמם ולעולם יותר מריבוי הקלקולים שלהם. בריך רחמנא דפלתך מחדה שלא להיות מתנגד על כל פנים. תאמין לי שהיו לי עתים שעברו עליי כמותך ממש ויותר מזה. ואז די כששמעתי מפיו שאמר לי זאת ברוך אלוקינו שברמנו לכבודו ודילנו מן הטועים. ושנית עלי הייתם חולקים, וכולי וכולי. ועדיין, עדיין אני מחיה עצמי בזה, וכל חיותי הוא בזה. ויתר מזה אין פניי לכתוב לך. קיוויתי להשם שיאמר לצרותיך ולצרותינו די, ויאמר להושיעך מהרה, כי לא לנצח ירי וכולי. ועתה, עתה אינך צריך לחשוב שום מחשבות איך לצאת ידי חובת היום. רק לדלג על היום. וכל מה שתוכל. ואל תחשוב על מה שעבר, מכל שכן שלא לחשוב כלל לאבא. אין שום דבר לעשות. הכל יעבור לנו, ויש לנו על מי לסמוך. השם גדול וגדול ולא יודעים, והוא מנצח תמיד. היית בראש השנה וגם תהיה בעזרת השם מטבח. והכל יתהפך לטובה על ידי הניגון של עין בית נימין. ויקוים ביום ההוא יבוקש עוון ישראל. שיבקשו ויחפשו עוונות כדי שיתהפכו לזכויות ועינינו, שיוכללו באין סוף, כי הירידה היא תכלית העלייה. ואל תדחוק את השעה כלל, ואל תתחיל לחשוב כלל, ומה שעושים ממך אל תסתכל על זה כלל, רק לעבור בדילוג, וששון ושמחה ישיגו וכולי. וגם עתה אתה צריך להפוך היגון והנחה לשמחה גדולה, וכל מה שאתה גרוע יותר בעיניך, אתה צריך לשמוח בזה ביותר, ולהפוך עוצם היגון והנחה לששון ולשמחה, שגרוע כזה זכה להיות על ראש השנה, ולהשתטח על הציון הקדוש והנורא כזה, שאולי היה לו שום הסתכלות בזה העולם, וכל העולם אינו עולה אצלו כהרף עין, והוא יכול להוציא כל עשרה מיני חיצים ולרפאות הכל. וזהו הפירוש האמיתי של ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. שגילה הוא זיכרונו לברכה להפוך כל היגון מהנחה לששון ושמחה, היינו כנ"ל. והבן היטב לשמוח בזה הרבה, לבלי להתחיל לחשוב כלל. רק לדלג על ההרים ולקפץ על הגבעות, שהן המידות של הניגון. אבל אנחנו צריכים רק לדלג כפשוט או כנ"ל. רק לדלג, ובכל זאת באמת רק שמחה. דברי אביך, נתן מברסלב. תל"ט בעזרת השם יתברך, יום ד', נוח, ראש חודש, חשוון, תרד, ברסלב. שלום לאהובי, ידידי כנפשי, הרבני הנגיד הוותיק, פרי צדיק, מורנו, הרבי אברהם דובר, שיחיה. לו ולביתו ולכל יצא חלציו, שיחיו שלום וחיים וכל טוב אמן. תהילה לקל עברו ימי החג בשלום ובשמחה קצת. ואימו תחיה ואחותו תחיה וגיסו ויוצא חלציו, שיחיו תהילה לקל בחיים ושלום. השם ידבח יזקם לפרנסם בכבוד ובחיים ושלום, ויקוים מהרה בכולכם. הוא פרי הארץ לגאון ולתפארת, אמן, כן יהי רצון. בחדשות אין להגיד, אגף על פי כן אני מאמין, וקצת אנו רואים חידושים נפלאים בכל יום. כי השם ידבח מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והשינויים בכל יום למי שמשים לב להסתכל על זה, והכל רמזים להזכירנו להתקרב אליו ידבח. כמו שכתוב בהתורה והאם מקץ זיכרון, להדבקה מחשבתי בעלמא דעתה בכלל ובפרט. להגדיל דעתו בכל יום על הרמזים שהשם יתבח מרמז לו, כי הוא יתברך, מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית וכולי. שימו לבבכם היטב היטב לכל תורה ולכל שיחה ולכל רמז שבתורתו הקדושה ומעשיות שלו. אשר שיאחז בהם. הפוך בהם והפוך בהם ותלמדו אותם בכל יום ושימו לבבכם עליהם. כי לא דבר ריק הוא מה שהשם מטבח גילה לנו בדור הזה על ידי רבנו הקדוש והנוער זכר צדיק וקדוש לברכה. בעל התיישנו חס ושלום בעיניכם כי הם חידושים חדשים נפלאים ונוראים מאוד מאוד. ומתחדשים בכל יום ובכל עת וקוראים ומכריזים ומגלים מלאכותו בעולם שמלוא כל הארץ כבודו. ומורים דרך ישרה ועצות נוראות לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא. ורצוני חזק מאוד להעריך ולהרחיב הדיבור בזה. כי רק בזה צריכים לדבר בכל יום, ובכל עת, ובכל שעה. כי חוץ מזה הכל הבל, הבל הבלים שאין בו ממש. תמ. ברוך השם, יום ה, נוח, תרד, ברסלב. שלום בחיים וכל טוב לידידי הוותיק המופלג, מורנו הרב אפרים נורו יאיר, עם כל בני ביתו שיחיו. תודה לכל עברו ימי החג בשלום. בריך רחמנא דסיען עד כאן. עתה באתי להזכירו שיראל השתדל לגבות המעות המגיע לי ביד הספרים. בפרט אצל ידידי הנגיד מורנו הרב צבי הירש, בן רבי יום טוב נורו יאיר מקרקע. כי הבטחתו היא אצלי דמונח בקופסה. אך לזרוזי יתרה כאמינא, כי אני מוכרח עתה למעות, כי אני בעל חוף גדול מעסק זה, כאשר סיפרתי לכם קצת. וכעת עדיין אין לי שום ידיעה מעסקנו, ולא הגיע לנו שום דבר מחפצנו. אך להשם הישועה והתקווה שבקרוב אקבל כראוי. ולעת עתה אין דעתי צלולה מחמת זה, כי איני יכול להשית עצות בנפשי אך להתנהג, עד שיגיע אלינו החפצים שלנו הידועים לך. ואין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים. לעת עתה אני בעל חוף גדול ופרנסתי תחוקה והוצאותי מרובים. השם יתברך ירחם. בעליך לעשות כל מה דאפשר לטובת העסק ולטובת פרנסתי, כי הם נוגעים זה בזה. עליך לעשות את שלך בכל כוחך ולשלוח לי מיד. הן מרבי צבי הנ"ל, הן בעד שר הסחורה שמסרתי בידך. הן מה שתוכל לגבות לצורך פרנסתי, הכל תשלח מיד. כי השעה צריכה לכך, והשם יגמור בעדך לטובה, ויפרנס אותך בכבוד. וישלח רפואה שלמה לזוגתך תחיה, ותזכה לגדל כל יוצאי חלציך שיחיו בכבוד לאורך ימים ושנים טובות. באופן שתזכה ללך בדרכי השם באמת. בדרכים קדושים שקיבלנו מגאון עוזנו אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. ולהוסיף בכל יום קדושה ודעת ולהיות בכל יום כבריאה חדשה ממש, כאשר הוא באמת, כמו שמברכין על זה הנותן ליעף כוח. וכמו שאמרו זיכרונם לברכה, הוא מובא בדבריו ז"ל מזה. ונפשי ונפשך יודעים מאוד כמה וכמה אנו צריכים לברך כמעט בכל שעה הנותן ליעף כוח. שנותן כוח לייעף כמוני וכמוך ולכל עת שיש לומנו, לסבול וליסע מה שנושאים אשר כמעט כשל כוח הסבל. לולי השם עזרת לנו כמעט וכולי, ולולי תואתך שעשועי וכולי. על כן בהכרח להרגיל עצמו לקיים דבריו עליו השלום שהזהיר מאוד מאוד לבלי להיות זקן חס ושלום. רק להתחדש בכל שעה, מכל שכן בכל יום ויום, ולהרגיל עצמו מאוד במידת השכחה. שמצד זה יפה מאוד מאוד לשכוח בכל את מה שעבר עד הנה, ולבלי להעלות על הדעת כלל מה שעבר. ואם גם עתה נעשה מה שנעשה, ואין יכולים לעשות חובותינו חובת היום, על כל פנים נגילה ונשמחה בישועתו, מה שלא עשנו לעובדי כוכבים, והבדילנו מן הטועים וכו'. ולהתחיל מעתה לחשוף ברצונו טובים וחזקים להשם יתבח ותורתו. והטוב בעיניו יעשה עמי. כי כל נזכה זה העולם ותאוותיו וטרדת הפרנסה הכל הבל הבלים, הבל הבלים הכל הבל. והלחם והמלבוש שירצה השם יטבח ליתן לנו, בוודאי ייתן בידו הטובה בהחמיו ובחסדיו בלי ריבוי עסקים וטרדות. כי רק הוא יטבח זן ומפרנס, עד שנזכה לקיים באמת כי בו ישמח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו, אמן כן יהי רצון. ותודיעני משלום כל אנשי שלומנו ומשלומך הטוב ומשלום בנך ובנך שיחיה ובפרט משלום בנך ידידי רבי יחיאל נרוי וזוגתו תחיה וגם תודיעני מידידנו הוותיק מורנו הרב נחמן מנחיה זכרונה לברכה נכד האדמו"ר ז"ל אם כבר נשא מאתכם ומה פעל אצל מחותנו ואצלכם ואם הוא עדיין אצלכם תפרוץ בשלומו באהבה מאיתי מכל אנשי שלומנו ובפרט משלום זוגתו תחיה ויוצא חלציו שיחיו מטולצ'ין כי רבי נחמן מטולצ'ין הוא כעת בביתי. ואמר שזוגתו תחיה, ביקשה אותו מאוד לפרוס בשלום בעלה רבי נחמן הנ"ל. השם יתבח את סליחו וישוב לביתו בשלום, ויזכה לעסוק בתורה ותפילה כל ימי חייו, כנאה לאבותינו הקדושים. יתר מזה אין פניי להעריך, דברי אוהבך באמת לנצח ומצפה לתשובתך מהרה ומאתיר בעדכם, נתן מברסלב. ותפרוס באהבה בשלום ידידי הנגיד מורנו הרב צבי הנ"ל עם כל בני ביתו ויוצאיך לצו שיחיו. ובשלום, ובשלום כל אנשי שלומנו, ובפרט בשלום חותנך ידידי נור יאיר. ותקבל ממנו מה שמגיע מאיתו כמדומה סך י' זהובים. ותשלחם לי בתוך אמהות שתקבל. גם תשלח לי אמהות בעד בביידל, כפי מה שתוכל לגבות. אך בלי קטטות וביזיונות חס ושלום, לקיים אל יבושו וכולי. רק חיים ושלום, אמן. תמ"א בעזרת השם מטבח, אור בוקר, יום דלת, חיי שרה, תרד, לפרת קטן, ברסלב. ששון ושמחה השיגו וכולי. אהובי בני חביבי הרבני מורנו, הרב יצחק שיחיה, עם כל יוצא חלציו שיחיו. ובפרט לבנו, נכדי חביבי החתן המופלא, דוד צבי שיחיה. השם אלוקי השמיים, אלוקי הארץ, יברכם בברכת מזל טוב, ויהיה זיווגם עולה יפה בעולם הזה ובעולם הבא. ויקוים בהם ברכת אבות, וקל שקה יברך אתכם וכולי, ילכו ינקותם ויהיה כזית הודם. ועתה נכדי, ידידי, דוד צבי שיחיה. חזק בני וחזק מעתה להתמיד בלימודך ולהכניס ראשך וכל מחשבתיך בתוך הלימוד. ולא תהיה בעל מחשבה חס ושלום לחשוב מחשבות אחרות חלילה. ותתגבר בכל יום להתפלל בכוונה ערב, בבוקר וצהריים, ולהגיד לעצמך לומר תהילים בכל יום. ואם אתה טרוד ללכת לחדר ללמוד, תאמר על כל פנים תהילים מעט איזה כפית לך. ובעת הפנאי תאמר יותר. אשריך, בני, אם תרגיל עצמך מילדותך ונערותך ללך בדרכי ה'. ותשליך מעשי נערות ותשמור ידך מעשות כל רע. וביותר תשמור מחשבתך מלחשבות חוץ, חס ושלום. ואם יוצא ה' על חנוכה אלינו לטובה, תהיה פה בעזרת ה' מטבח. ואדבר עמך פנים אל פנים, כפי תשוקתך והתעוררות שלך הטוב. ויתר מזה, שמתי בפי מוסר כתב זה, ידידנו נור יאיר, ותיזהר להיות בשמחה תמיד, אבל לא על ידי הכאות ומריבות חס ושלום עם הנערים. רק תשמח ותגעיל בשמחת ישראל בזה ובבא לנצח, אמן כן יהי רצון. והנה אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי, ושש אנוכי על ישועתך, שתהילה לקהל השם היה בעזריך. לצאת מצרה קודמת ולזכות להפך, להשתדך עם בת תלמיד חכם בעזרת השם מטבח. ובנך רואה בני חביבי כי עדיין השם ממך ועמנו ואין עוזב אותך חלילה. על כן חזק ואמץ לבך וקבל השם תמיד, כי עוד יעזריך בכל מה שאתה צריך להיוושע בגוף ונפש וממון. תתהפך הכל לטובה בכוח האש של ברמה שאנו חיים ממנו ונשענים עליו. בכוחו הגדול חזק מאוד בזה ובבא לנצח, ובכוחו הגדול אל יעזבנו ואל יצ'נו. עיניך תראינה נפלאות בעזרת השם ידבח. ויקוים, והיה כי יפלא בעיניך גודל החסד הנפלא, גם בעיני יפלא על גודל החסד שאני עושה להם. והנה בעסק הסחורה יחייתני במכתבך הקודם הרבה הרבה. השם ידבח יכהה נפשך וישיעך מירב ורוחניות וגשמיות. ועתה אני סומך עליך שבוודאי תשתדל בזה בכל כוחך, ותעשה הכל על הצד היותר טוב באופן שיגיע הכל עליכם מהרה בעזרת השם נדבך. ותבקש מהשם נדבך שתקן אותך בעצה טובה גם בזה, כי כבר ידוע לנו שבקשת ותקננו בעצה טובה מלפניך היא בקשה נוראה ומוכרחת לאדם מאוד בכל עת ובכל האופנים. ומה מאוד החיית נפשי בכמה שכתבת לי? איך נהגת כראוי בעסק זה שבעוצם בלבול דעתך בחינם, בעסק השידוך, התחזקת ולקחת פנאי לכתוב האיגרת שם, וחישבת דרכיך על עוזי העיקר וכולי. ואחר כך היה זה לך לטובה שפתרת בלבולים. על ידי זה למדת גמרא בתוך בלבולי טרדה כזאת. כך הוא המידה וכך יפה לך, בני חביבי. מי יתן והיה לבבך זה כל הימים להשליך כל הבלבולים מאיתך. ולדלג ולקפוץ מתוך כל הערעורים והבלבולים איך שהם לתוך עסקים המוכרחים. כי עלו לא אין רגע שלא תמצא מה לעסוק אז. כי הלימוד התורה הקדושה לבד יכולים לבלות ימים ושנים כל ימי עולם. בפרט שתהילה לקהל יש עתה ספרים הרבה, תנ״ך, משניות, ש"ס, ספרי מוסר, ספריו הקדושים, באורנו שעזרנו השם יתברך. וגם צריכים להתפלל ולשוח בינו לבין קונו. ועל כל פנים לצעוק ולשמוח בליבו שבאנו לכבודו. גם צריכים לדבר עם חברנו, אין במילי דשמיא, אין בהסכם משא ומתן המוכרח, או לפעמים למען השלום, שגם זה מצווה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מעולם לא הקדימו אדם שלום מעולם. מכל שכן שכל פעם נתחדשין על פי רוב כמה עסקים חדשים, כגון אתה שעשית שידוך למזל טוב והוכרחת אז לעסוק בעסק שלנו. וגם אתה אתה צריך לעסוק בעסקיך ובעסקינו כאלה וכאלה. ועל ידי כל זה יכולים לדלג ולברוח ממה שצריכים לברוח, בלי להסתכל אחוריו כלל-כלל. ולקיים מה שכתוב בספר המידות נעוף, אל תקנוס עם פיתוייך בתואם וניתן וכולי. ואם הוא בא פתאום, כמכריע חס ושלום, מה לעשות? אונס, סחמנה פטרי. רק אתה תתחזק בשמחה לברוח בכל כוחך בגניבה ובשיח הדעת על פי דרכי העצות והרמזים וההתחזקות שאוררת אותנו ז"ל. והנה עתה כל מחשבותיי בעניין שמחה, על פי התורה ששון ושמחה ישיגו וכולי. להפוך כל היגון והנחה לשמחה. וגם על פי התורה אמצעיתא דעלמא בסימן כד שמדברת שם התשעה החלין דלה וינו נעורין. בשבת העבר והקודם והקודם לו, לא, דיברנו בזה תהילה לכל. שיחיה נפשות רבות, תהילה לכל. מי ייתן שנזכה לדבר בזה הרבה, באופן שנזכה להיוושע לקיים ככל הכתוב שם, לעשות כל מצווה בשמחה גדולה, עד נזכה לכל הנאמר שם. אשר מי שירדוף מחשבתו להשיג השגות אלו, כמו שכתוב שם. יתר מזה אין פנאי להעריך כי זמן תפילת השחר ממשמש לבוא. למעם יצווה השם חסדו וכו'. סבאנו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה כל ימינו אמן כן היא רצון. דברי אביך המעתיר בעדכם ומצפה לישועתך נתן מברסלב. תמ"ב ברוך השם אור בוקר יום ג' וישלח תר"ד ברסלב שלום לאור בי בני חביבי הרבנים מורנו הרב יצחק שיחיה ויוצא חלציו שיחיו. מכתביו קיבלתי עם המכתב מאבי שמשון ועל אודותיו כבר הרביתי לכתוב לו מה שיש בו די להחיות נפשו. ויותר מזה עיין בספריו הקדושים ובדברינו, מה שזכינו לבייה ולחדש בהם בשביל אותו איתבח, שכולם נובעים מדבריו והנחל נובע מכור חוכמה. הפוך בהם והפוך בהם וסיבוב לה בהם, ואף על פי כן היה רצוני להרחיב הדיבור אליו כתשוקתו הטובה. אך את הכל יפה עשה השם בעתו, שעתה הוכרחתי לשלוח לידו מכתב לרבי שמשון יאיר. ולבי אפרים נורא יאיר לקרימצ'ג, ואמרתי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. והנה תבין מאליך שאלו הדברים נאמרו גם אליך ולכולכם, להחיות נפשך ונפש כולנו. ואור הבוקר הגיע, השם בוקר תשמע קולנו, בוקר דאברהם יגן עלינו, יומם יצווה השם חסדו וישועתו לשמחנו וישועתו בכל עת. ויתר הכל שמתי בפי מוסר כתב זה, ומאליך תבין איך לכתוב לרבי שמשון ולהשם הישועה. דברי אביך המצפה לישועה מהרה, נתן וברסלב, ושלום לכל אנשי <עד> שלומנו באהבה רבה. תמ"ג <תף ממגימל> ברוך <עור> השם, אור בוקר, אזרח שמש, יום ג' י"ב כסלו, וירא השם קיסר לראות, תרד <דלד> שלום בחיים וחסד לידי נפשי וליבי אהבתי כרבני נורא יאיר, מורנו הרב יופרים נורא יאיר, לו ולביתו ולצח על הצו, חיים ושלום וכל ט"ו בזה ובבא לנצח, אמן כן יהי רצון. מכתבו קיבלתי ביום ו' מסך שלושים רוב על כסף. אשלם השם פועלך ותהי משכורתך השלמה אשר טרחת בשבילי ובשביל עסק קדוש וזכות הרבים לנצח כזה. כן תזכה להתאמץ ולהשתדל יותר ויותר בכל עת, בעובדה ובמילולה. וביותר ברצון חזק וכיסופים גדולים לכשוף לטוב הכללי, באופן שיהיה לך גם חלק גדול בעסקנו בישועתו יתבח, להפיץ מעיינותיו חוצה להאיר אור האמת, שהוא אור המנורה הטהורה, אור חנוכה הקדוש, הממשמש לבוא עלינו ועל כל ישראל. עינינו תלויות אל השם, שלך אורך ועמיתך, וקובע השם יחליפו כוח, ואשר לו לא הכוח והממשלה ייתן לייעף כוח, וליהן אונים עוצמה ירבה. להתחיל ולגמור כל ימינו מלאכת שמים, זכות רבים כזה. השם נדבך יודע כוונתי לטובה, ובוודאי אין לי שוגה חס ושלום בזה כלל, מה שאני כוסף לכל זה. אך קשה על כוח הסבל, וימי זקנה ושיבה ממשמשים ובאים, והאמת נעדרת מאוד. ואפילו אנשי שלומנו היקרים, הנאהבים והנעימים, נדיבי העם, החרדים לדבריו מתנדבים כראוי, ישלם השם שכרם, אך גם הם עדיין אינם יודעים את אשר בלבבי בזה. מכל שכן וכל שכן, מה שאני רואה מרחוק וכולי. על כן עתה, ברוך השם, עליך ועל כל אחד ואחד מאיתכם, האוחזים באהבתנו, באהבת אמיתת איתן, אדוננו מורנו ורבינו, זכותו יגן עלינו, לחשוף ולהשתוקק בכל עת לכל הנעל, ולהוציא הכיסופים בפה. ואגב, על ידי זה תוכל לפרש שיחתך על חסרונותיך בגוף ונפש וממון, והשם יושיעך, ולהשתדל בזה בכל כוחך ולהשם הישועה. ועל פני השדה אי אפשר לבאר יותר, והנה גם אנוכי נחשפתי מאוד לראות פניך בשמחה, אך הדרך בינינו. והנה אתה כל עסקי והתורה תשייך אלין דליו אינו נאורין, והעיקר שאזכה אני וכולנו לקיים מה שכתוב שם. שהעיקר הוא שמחת מצווה, שעל ידה מבררים מכלי התמורות, והולכין ועולין ומקבלין ברכת השכל והמסדר והמיישב, עם המשכת האמונה לעמוחין ולמסדר, עד שהעמוחין מקין בהפריסה, ונעשים תשעה יכלין. אשרי מי שירדוף מחשבתו להשיג השגות אלו. אשרינו אשרינו אלף אלפים וריבו רבבות פעמים בכל עת ורגע, שזכינו לשמוע ולראות בספר דברים אלו. וכמה וכמה היה העולם מתמוטט, כאן חסר קצת. החורבן עד שבחמלתו עייר וקדיש מנשמע הנחת לגלת, לגלות בקדושתו דברים האלו. אף על פי שאין מבינים אותם, אף על פי כן הוא צמיחת קרן ישועה מה שגילה התנא אלוקיה בשמעון בר יוחאי זה על דברים האלו, שלא נתגלו מימות משה רבנו עליו השלום, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ואחר כך עוד כמה וכמה היה העולם מתמוטט. עד שזכינו בדור הזה לשמוע מפי הנחל נובע מקור חוכמה, העצות הקדושות והנוראות, לזכות לזה על ידי עשיית המצווה בשמחה. ותהילה לקל בחסדו הנפלא כבר עזרנו השם נדבך לבאר ולחדש בזה נפלא בכוחו של זקן וקדושה. אך עדיין צריכים ישועה ורחמים רבים לקיימם ולעשות המצוות בשמחה, לזכות לכל מה שכתוב שם. אך זאת נחמתי בעוני שאני יודע על כל פנים מזה, ואיני חולק חס ושלום על אמת נורא ונפלא כזה. וגם אם לבבי אני שמח הרבה בזה, ששפל כמוני זוכה בעוד רגע וכולי, להתעטף בציצית, בטלית גדול, טלית קטן, להניח תפילין, קיטרא דמלכה, ולומר כל סדר התפילה, ברכות השחר, קורבנות, פסוק דזמרא, קריאת שמע, תפילה, אשרי ובא לציון. אולי אזכה לומר איזה דיבורים אמיתיים בתוכם, שיעירו לי בכוחו הגדול לראות את הפתחים, לקיים תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. עטיה ונמהיה, דיעבא דימאנה, אלא כשמיה, הנשמה כזאת או הנראה כמוהו וכו'. גם ידוע לך, ידידי, שימי חתונת בני נחמן שיחיה ממשמשין לבוא. על כן תשתדל גם בזה בחוכמתך לדבר עם מי שתדע לדבר, לעזור לי על הוצאות צורכי הנישואין למזל טוב. גם תדבר עם מחותנתי אשת הגביר רבי יעקב ירבזקה שתיתן כראוי. ועל כל פנים תשלח דרושי גישנק, כי גם בזה צריכים להשתדל, שעל כל פנים דרושי גישנק כראוי, כנהוג אתה. בפרט כי ידעת מה שעבר על מחותנין אורי העיר. השם יתבח אצילו בשלמות מהרה על כל פנים. על כל פנים איני יכול לסלק כראוי, ומחמת זה העול כבד עלי ביותר. וגם צריכין על כל פנים, שיתרבה עד ראשי גישנק. גם הצטרכות הנישואים רבים מאוד, וצרוכי פרנסתי, כי תפלה תלו בי וכולי. אה אנשי אשקיומנו נכנסים ויוצאים, השם ידבח ירחם. ואין להעריך בזה, כי מאליו יזדרז בזה. וכמה כמה דמטה לך תשלח לי, הן על העסק, הן על כל הנעל. והשם הטוב יגמור הכל לטובה מהרה, ואור השחר בוקע. וארוחתך מהרה תצמח, וזמן התפילה ממשמש לבוא, ואי אפשר להאריך יותר. ומה מצווה השם חסדו, וכי מות איניתנו ישמחנו, ובחסדו הנפלא יקוים חדשים לבקרים רבה אמונתך. ואין מה שכתוב במדרש רב בפרשה הזאת על פסוק כי עלה השחר, אין שם פסוק זה חדשים וכו'. על ידי שאתה מחדשנו בכל בוקר, ואתה מחדשנו בבוקרן של מלכויות, רבה אמונתך לגאולנו. ויש בזה הרבה לדבר, לשמח נפשנו בכל החסדים שכבר עשה עמנו, לקרבנו, להתאימנו מזיו נועם תורות כאלה, ולהיות בטוח שלא יעזוב חסדו מאיתנו. הוכאב את בן ירחמנו ואשמחנו בישועתו לנצח. ואם ירצה השם עוד חזון למועד. דיברו אהובכם באמת לנצח ומצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום אמר לכבוד ידידי הוותיק הנגיד מורן הרב שמואל לרוע יאיר עם שלום כל בני ביתו. נא לקיים דברו לסלק מיד הסך שהבטיח בעד הספרים, כי רבי אפרים, חתנו, שיחיה, שלח לי מעות בעת שמעלתו לא היה בביתו. על כן יקיים עתה לסלק תכף ויגיע לידיים מהרה בעזרת השם מטבח ושלום וחיים, ואצליח בהעסקה באופן שיהיה וכולי, ורבו באמת נתן הנ"ל. ושלום רב לכל אנשי שלומנו, כל אחד ואחד, לפי מעלת כבודם הרמה, בפרט לידידי הנגיד, הוותיק, מורנו, הרב צבי הירש, נרו יאיר, וליוציך על הצו וכל בני ביתו שיחיה. כי קיבלתי הסך שמסר לידידנו רבי אפרים נרו יאיר. לשלם השם פעולך, ויצב השם איתך את הברכה, ויצליחיך בכל אשר תפנה. ותזכה עוד כהנה וכהנה, ויהיה לך תמיד חלק גדול בעסקנו, ביתר שיית ויתר עוז. כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמד. כי כל עמלך הוא רק בשביל זה כידוע לך. כמו שביע אדוננו מורנו ורבינו שצריכים בשעת המשא ומתן לכוון בכל דיבור ובכל הילוך שהולך ומדבר כדי שירוויח וייתן צדקה. בעיקר ליתן צדקה להוגן וכו'. ואין שום צדקה נחשבת כמו הצדקה של הדפוס. ומלאך תבין וכו', ואין תנאי להעריך יותר. ידידך לנצח נתן הנ"ל. ויקרא מכתב זה כי גם אליו נאמרו דברים אלה. שלום לידידי הנגיד מורן הרב יהושע נורי העיר. למען השם יתברך אל תשנה מדברנו שדיברנו עמך והבטחת קצת, ליתן לכל הפחות שלושה רובל חדש על העסק בעד ספר, ובפחות מזה לא תקבל ספר. ועתה אשאל לך, הנכון שבביתך לא יהיה ספר החדש? ומבטחני שתקיים דבריי, והשם יתברך יצליחך בזה ובבעל הנצח, נתן הנ"ל. גם אנוכי דורש שלום ידיד נפשי באהבה עזה ותשואות חן לו על פריסת שלמה אלי. הנה מה טוב ומה נעים אהבתנו יחד, יהיה השם בעזרנו שנזכה להתבעד תמיד ביחד. אצל כבוד אדוני אבי מורי ורבי נאור יאיר, אשר אצלו שופע היום מור הצדיק האמת, יקבל ממנו עצות עמוקות איך לקיים דבריו הקדושים תמיד, לשמח נפשנו, אמן כן דברי ידידו לנצח, יצחק שטרנרץ ידידנו הרב נחמן מדפיס דורש שלמה באהבה.